Kapittel 6 Det er en ulykke som jeg har sett under solen, og den forekommer hyppig blant menneskene. En mann som den sanne Gud gir rikdom og materielle eiendeler og ære, og som for sin sjel ikke mangler noe som man viser at han lengter etter. Og likevel setter en sanne Gud ham ikke i stand til å spise av det, selv om til og med en fremmed får spise det. Dette er tomhet, og det er en ond sykdom.» vis en man blir far hundre ganger, og han lever i mange år, slik at hans årsdager blir mange, men hans egen sjel ikke blir mettet med gode ting, og ikke engang graven blir hans, må jeg si at et ufullbårent foster er bedre stilt enn han. For til ingen nytte er det kommet, og i mørke går det bort, og med mørke vil dets navn bli dekket. en engang solen har det sett eller kjent. Det har hvile, i motsättning til han. Og om han så har levd tusen år to ganger, og han likevel ikke har sett det som er godt, er det ikke til ett sted alle går? Alt det harde arbeid menneskene utfører er for deres munn, men deres sjel blir likevel ikke fylt. For hvilken fordel har den vise framfor tåpen? Hva har den nødstilt igjen for å vite hvordan han skal vandre blant de levende? Bedre er det at den ser med øynene enn at sjelen vandrer omkring. Også dette er tomhet og jag etter vind. Vad som enn er blitt till? detts navn er allerede blitt uttalt, og det er blitt kjent vad mennesket er, og han kan ikke føre sin sak mot en som er mektigere enn han. Siden det finnes mange ting som forårsaker stor tomhet, vilken fordel har da et menneske? For hvem vet vad godt et menneske har i livet i det antal dager hans tomme liv varer, når han tilbringer dem som en skygge? For hvem kan fortelle menneske hva som vil skje etter ham under solen?